Po neskutečně sebechválném projevu ředitele Stárka jsme vyrazili na oběd. Ale Er nejdřív vystupoval a do rohu zahnal Frankse, aby od něj dostal nějaké vysvětlení. Já šel taky, protože jsem chtěl vidět, co se stane, když se nezastavitelná síla srazí s trvale nehybným objektem. Velkého agenta jsme našli před hlavním sálem, Mračil se tam na spoustu procházejících lovců, určitě se vztekal, že je nesmí zmlátit. Frank si, musíme si promluvit. Herbingere, Frank se zjevně nepřekvapilo, že nás vidí. Pite, co se k čertu stalo s Majersem? Nemohu komentovat personální záležitosti. Vyslovil ta slova, jako by se je předtím nacvičil. Měl jsem jisté podezření, že půjde o standardní reakci všech agentů UPKM. Ale no tak, my obavíme, že tohle je špatná volba. Dvejna nemůže vystát, ale v porovnání se Starkem je to strategický genius. Co s ním provedli? Něco se dělo a Franks zjevně mohl něco získat tím, že nebude úplně nespolupracující parchant. Přeložen! Agent Majers má teď na starosti speciální zásahový tým. Podle mých znalostí byl speciální zásahový tým UPKM složený z agentů, co se oháněli největšími zbraněmi. Taková práce byla na agenta Majerse příliš militantní. To je degradace. Proč by to pro boha dělali? To už mají hlavy tak hluboko v prdeli. Stark je zbabělec a idiot, to obavíme. Franks se rozhlédl, jestli nás někdo poslouchá a mně se poprvé zdálo, že se cítí nesvůj. Nemohu komentovat per... Personální záležitosti si strč někam. Nemůžeš komentovat, co se stalo v Copper Lake, nebo Ardmunep, nebo Lorda Mačáda. Všechno to svinstvo, co se teď objevuje na celý planetě. Všechno se zrychluje a tvýmu šéfovi to dělalo starosti. Vím, že si nedávno v Kalifornii zastavil něco velkýho. Franks se podezřívavě zamračil. On ti to řekl. Něco málo, protože i když se s Majersem nenávidíme, ten parchan si alespoň uvědomuje, co je v zásce. Máme stejný názor. Něco se blíží... Všichni to cítíme a oni svěří velení podělaný Starkovi. Ten chlap strávil polovinu vlkodlačího obléhání tím, že se snažil vyházet děcka z protiatomového krytu, aby se mohl nadspat na jejich místa. Co ta sváma masakra je? Franks se znovu rozhlédl a protože zjevně neviděl nikoho ze svých mužů, překvapivě sáhl do saka a vypnul vysílačku. Agent Myers byl umíněný. Dvejn dělal vlny. Franks pokrčil rameny. To je mimo moji platební třídu. Nemohl jsem si pomoct. U tebe platí? Myslel jsem, že to děláš jako hobby. Franks měl skvělý talent mě ignorovat. Agent Myers měl jisté neshody s administrativou. Agent Stark je byrokratický patalízál. A kancelářská krysa, co skáče jako nepískaj. Nemohu komentovat personální záležitosti. Odpouškoval znovu Franks, ale mohl bych přísahat, že to znělo jako ano. Agent Stark byl vyzdvihován za svoji odvahu, s jakou zastavil kontaminaci v Michiganu. Bylo opravdu těžké poznat, kdy agent Franks mluví sarkasticky. Máte rád, Herbingere. Dobře, tentokrát jsem to poznal. To se vsadím. To já mu přerazil ten tlustý repák takže někde ve vládě chce vykastrovat svoji nejlepší šanci pro boj s nadpřirozenem a odstranit ji z cesty. Erl se naklonil opravdu blízko a podíval se Franksevi přímo do očí. Zase to řídí jednorožec. Je to tak? Erl to vyslovil s opravdu velkou záští. Jednorožec? Pochybuji, že ti myslel opravdového magického koně s rohem. Co je sakra jednorožec? Ať už byl jednorožec cokoliv, Franks nebyl rád, že o něm slyší. Trvalo nepříjemně dlouho, než odpověděl. K tomuhle rozhovoru nikdy nedošlo. Sáhl do saka, zapnul vysílačku a vrátil se k prohlídce Davu. Úplně nás ignoroval. Erl odsupěl pryč a já ho sledoval na chodbu. O čem to mluvil? Jedno. Můj šéf mě umlčel tvrdým pohledem. Teď ne. Muselo to souviset s tím, co se stalo v Copperlake, ale Earl měl tak mizernou náladu, že jsem se to neodvážil vytáhnout. Julie a Nate stáli u občerstvení, mísili se a konverzovali s pár našimi konkurenty. Když uviděli výraz Earlovy tváře, bylo jim hned jasné, že se stalo něco zlého. Jsi v pořádku? Zeptala se Julie, když se omluvila u angličena s rudými tvářemi a opravdu velkým knírem. A tam si promluvíme později, ale právě teď od tebe potřebuju laskavost. Když si promluvit s lovci ze zámoří z kolika jen půjde. Chci vědět, co se u nich poslední dobou dělo, a především mě zajímá, jestli toho nepřibývá. Mám to rozhlásit? Julie vytáhla iPhone. Je nás tu víc? Sežeň ho Ty stačí, aby se usmála a každý chlapí vysype všechno, co chce slyšet. Erl se na vteřinku zamyslel. Nebo raději zavolej všem, kdo se podle tebe dokáže chovat nenápadně a zvládnou si promluvit s našima konkurentama, aniž by to skončilo rvačkou. Při tom posledním se podíval na mě. Na moji obranu je třeba připomenout, že jsem se nepral s nikým z PT, ale s naším nováčkem. Vynech paranormální testosteron, nebo jak se sakramenují. Chci vědět, co se děje za hranicema, zvlášť v oblastech, kde nemáme moc kontaktu, A nechci, aby se u PKM doneslo, že se na to vyptáváme. Myslíš si, že se něco chystá? Zeptal se nej. Ze včerejška měl ošklivý monokl a fialovou bouly na hlavě. Hledám z horec. Majers se dělal starosti, když jsme spolu mluvili posledně. Dost velký, aby tím otrávil svoje nadřízený. Pokud je otravoval tak vytrvale, že ho odstranili z dohledu, muselo zatím něco být. Ale buďte opatrný, ve hře můžou bejt i další síly. Edl se ustaraně odmlčel. Chovejte se jako profesionálové. Ne každý nás tady má v lásce. Jsme úspěšnější než oni. Ze závisti může vzejít všelicás. A nezapomeň, že kvůli nám nemohli ostatní američtí lovci chvíli podnikat, zamumlala Julie. Závěr vánočního večírku při oslavách z tého výročí LM a šílenství hraje Shekelforda vedli k několikaletému zákazu soukromému lobu Monster v USA. Je lehký nesnášet lidi, kvůli kterým bylo tvoje podnikání ilegální. Já dobře vycházím se starou školou. Beru si Rusáky a japonce. Julie, já si promluvím s Pierrem Darné, navrhla Julie. Stejně jsem to měla v plánu. Zavolej taky Alberta, myslím, že mluví čínsky, jejich tým je v pohodě, ale vládou poskytnutej dlumočníky Parchant. Ach jo, a priest zná lovce z Africké republiky, myslím, že se s nima zrovna baví a zde, Erl se otočil ke mně, o s kým se mám bratřičkovat já? S někým, koho nenaštvéš. Nenajal jsem tě kvůli diplomatickým schapnostem, a navíc máš ve zvyku říkat věci, co bys neměl, tak se prostě chovej přátelsky. Já zvládnu. Ér mě utnul, znám jediný slova, co ta schrne. Trpaslíci. O sakra, tady mě dostal. Rozdělili jsme se a každý se vyrazil mísit jiným směrem. Netušil jsem, z čeho má éro strach. Dokážu se družit i s těmi nejlepšími. Konec konců to byli kolegové lovci, muži a ženy, co přijali vznešenou výzvu, ochránci nevinných, obránci dobra. Jak řekl agent Stark, tohle byla nová éra spolupráce. Bude to hračka. A pak se dav rozdělil... A já stál před trojící paranormálních taktiků, soudě podle škrábanců a náplastí účastníků včerejší večeře. Všichni tři mě spražili smrtícím pohledem. Erl chtěl diskrétnost, já nechtěl zpátky do basy a navíc jsem už platil za tu zatracenou ledovou labuť, tak jsem se otočil a šel pryč. Jen aby se přede mě postavil osobně hlavní kretén Armstrong. Ve Svalovci za ním jsem poznal ultimátního bojovníka a přestože včera zmlátil dva naše kluky, Melvinovo video potvrzovalo přinejmenším dva, neměl ani škrábnutí. Ove ne, překvapuje mě, že vás dnes vidím. Slyšel jsem, že za sebou máte ošklivý pád. Hlas toho slizou na napřetékal srdečností. Pokud jsem slyšel správně, dopadl jste do fontány. Maličko striku, dlaždice zbrzdili můj pád. Podíval se přes moje rameno na své muže. Doufám, že po posledním nepříjemném večeru už s chlapci vycházíte lépe. Kluci jsou prostě kluci. <sík> s tím souhlasím. Jeho smích byl otravný. Zvláštní, jak někteří lidé dokáží mluvit zdvořilé a zároveň být totální hajzlové. Je pochopitelné, že vaši muži potřebovali trochu upustit páru, zvlášť když jsou LM pod tak velkým stresem. Jaký stres? LM jsou zvyklí na konkurenci. Teď vám my přebíráme kontrakty na západě a na severovýchodě jsou vermončtí sekáči. Tolik hladových společností a staromodní lovci Monster SRA uvízli v časech dávné slávy. Musí to pro vás být tvrdé. Páni, jak já toho chlapa nesnášel. Sledoval jsem ultimátního bojovníka. Vypadal ve střehu, ale uvolněný. Nebyli tak blbí, aby si něco začali tady se všítou napruženou hotelovou ochrankou o agentu Franksovi ani nemluvě. Tohle byla typická póza osobnosti typu A. Polipmi. Jo, je to těžký být největší a nejlepší ve světě plný mluveckých rychlokvašek, ale dá se na to zvyknout. Jeho přátelská fasáda trochu povolila. Někteří tvrdí, že Shaklfordové jsou dinosauři. Jo, jsou jako Tyrannosaurus Rex. Vysmál jsem se mu do obličeje. Ach, omlouvám se. Ukázal jsem na jeho muže. Tohle mě mělo zastrašit. Všichni vědí, že nadlovci Mamster SRO se stahují mračná. Armstrong založil ruce. Ale já si nepřišel vyměňovat urážky chytráku. Něco pro vás mám. Pane Durante, mohl byste? Ustoupil stranou a jeho místo zaujal ultimátní bojovník. Změřil jsem si ho pohledem. Byl mnohem menší než já, ale tenhle chlap byl ostrý a soudě podle videa někdo, s kým bych si nerad zahrával. Hádám, že ty budeš P.T. drsněk. Podal mi obálku. Bez přemýšlení se mi přijal. Každý má svůj koníček. Ten můj jsou zápasy ve smíšených bojových stylech. U paranormálních taktiků však také zastávám pozici právního poradce. Dnes tu jsem v této funkci. Měl pozoru hodně vytříbenou řeč na někoho, kdo kůpra přidusil do bezvědomí. Ty seš právník? Otevřel jsem obálku, podíval se dovnitř, přečetl dokument a nemohl jsem uvěřit svým očím. Tohle je zákaz přiblížení. Ach, mysleli jste si, že jste jediný, kdo může využít pár laskavostí. Minulý měsíc jsme jednomu souci pomohli s ošklivým případem z Hobgobliny. Ultimátní právník kývil na zbývající muže z PT. Převzal jste dokument před svědky, Protože se nyní obáváme o naše bezpečí, veškerý personál LM, který se zapojil do včerejší potyčky, si nyní musí neustále udržovat odstup 100 metrů od všech zaměstnanců PT konzultantů. Právní dokumentace ke zraněním, která naši zaměstnanci utrpěli během bezuzného a zavržení hodného řádění vaší společnosti, budou odeslána na vaše alabamské ústředí v doporučeném dopise. Příkaz vypadal, že je platný. Dokonce na něm byla jména všech zúčastněných lovců, tedy s výjimkou holy, která se vypařila ještě před zatýkáním. Nemohl jsem tomu uvěřit. Oporvace byla jedna věc, ale právníci? No tohle byl prostě hnus. Ty parchanté. 100 metrů pité. Raději bys měl vyrazit, navrhl mi Armstrong. A kdybys mě viděl střílet, zabručil jsem, zažádal by o tisíc. Chystal se ještě něco říct, ale naštěstí náš rozhovor někdo přerušil. Houven zastala pit? Hubený mladík s tak opálenou tváří, že vypadala jako vydělávaná kůže, se protlačil trojicí paranormálních taktiků. Sešto to ty? Zněl jako australan. To jsem já. Potřásl jsem si s ním pravicí, zatímco v levé ruce jsem muchlal soudní příkaz a zíral jsem přitom na Armstronga. Je to on. Pak se vrátil ke cloumání s mojí rukou. A přijem cenejmasnější odměny všech dob. No jak se máš? Přišli další australané a za chvíli jsem si třásl rukama a nechal se plácat po zádech od přátelských drsňáků z malé společnosti z Melbourne. Pt. konzultanty vytlačili stranou. Australané se dokonce se mnou chtěli fotit. O co šlo na tom Novém Zélandě? Praplížili jsme se tam vomrknout ten obravský podělaný hmyzácký strom, co nad ním stavějí silo a povídám ti, že je teda pěkně odporný. A je pravda, co se říká, že jsi oddělal faktickýho starobilýho? O, tak trochu. Ohlédl jsem se ke svým novým nepřátelům a pokrčil rameny. No Celebrita, na to si jeden musí zvykat. Pojďte, než vám povím, jak to bylo, musíme na druhý konec chodby. No, tihle idioti mi právě předali zákaz přiblížení, protože jsme jim včera v menší přátelský rvačce nakopali zadky. To jako fakt? Jen kvůli tomu? Dokonce to byl férový boj. Australan se na ně zamračil. A to jsou ale o šousti. Já vím. Kapitola čtvrtá O dvacet minut později, s rozvázanou kravatou a vyhrnutými rukávy, jsem hodil etiketu za hlavu a na druhém konci sálu, obklopený davem lovců, jsem vyprávěl, jak jsem čelil svrchovanému pánu hrůzy v jeho domovské dimenzi. Když ke mně australané přitáhli pozornost, přibral jsem ještě směsku Evropanů, pár Brazilců, dva kluky z Indie a jedno okouzlující děvče z Jižní Koreje. Likvidace obřího starobilého pomocí vynálezu zkázy z dílny Isaaca Newtona byla tak úžasná věc, že to překračovalo všechny kulturní i jazykové bariéry. Navíc jsem se vypomáhal spoustou skvělých zvukových efektů. Opečlivě jsem vynechal tajné a trapné části, jako že jsem vyvolený a přežil jsem kousnutí zombí, skutečnou identitu agenta Frankse, že UPKM byl infiltrován kultem mrtvých a že nekromant z dočasnosti býval členem LM – ale i tak mi zůstala skvělá historka. Navíc už to byla nějaká doba, co se mi nabídlo publikum, kterému jsem to mohl legálně povědět, protože u lovců Monster to všichni slyšeli snad tucetkrát. V jednu chvíli se stavili i Earl a Julie. Earl jen užasle vrtěl hlavou. Nezískával jsem sice informace, které chtěl, ale nepochybně jsem uspěl jako vyslanec dobré vůle lovců Monster SRO. Uražení trpaslíků a následný nářez byl jen abnormalitou v mém diplomatickém rezime. Když jsem do toho zapojil hlavu, uměl jsem kontakty navazovat docela dobře. Julie vypadala, že je na mě hrdá, obdařila mě jedním z těch manželských já věděla, že to zvládneš úsměvu. Ze zákazu přiblížení jsem složil vlaštovku a poslal ji Julii, aniž bych přerušil své vyprávění. Chytila ji, rozbalila a při čtení neznačila rty něco jako dodělaní hráči, ale mě odečítání nikdy moc nešlo. Julie okamžitě vytáhla mobil, určitě volala právníky L.M., naše malá roztržka z PT bude ještě mnohem ošklivější. S agresivním obchodním přístupem u Julie moc nepochodíte. Překvapilo mě, když se k davu připojil agent Archer, i když ho jsem asi někdo poslal hlídat, abych nevyzradil státní tajemství. No tak jsem ho zdůraznil jako jednoho z hrdinů boje s Armunepem, oné že bych měl sebe menší ponětí, co v průběhu boje skutečně dělal, protože jsem měl tou dobou dost vlastních starostí. Tváře mladého agenta zrudly rozpaky a protože jsem ho právě zařadil mezi správňáky, nezbylo mu nic jiného, než přizvukovat, jak úžasné to všechno bylo. Nejhorší bylo, že svrchovaný pán Hrůzy technicky nebyl na zemi, takže nám ho odmítli proplatit s fonasilou. Většina lovců se zasmála, zatímco pár tlumočníků rychle dokončovalo příběh, aby se ke smíchu mohli přidat i jejich svěřenci. Jen pár lovců se nepřipojilo, šlo o ty, co to považovali jen za hromadu keců. Nemohl jsem jim to vyčítat, protože kdybych neviděl jako hora velkého hlavonoštšího boha na vlastní oči, také bych si nevěřil. Zvlášť jeden Němec se tvářil, jako bych jeho babičku strčil ze schodu. Mluvíte o stvořeních neuvěřitelné hruzy velice pohrdavě, až mě nutí pochybovat, že jste kdy nějaké viděl. Byl průměrně vysoký v kondici, ale žádný svalovec, kolem čtyřiceti, měl úhledně zastřiženou bratku a velmi vážný výraz ve tváři. Velký starobylý není nic, o čem by se mělo žertovat. Pouhá zmínka o nich k vám přitáhne jejich hněv. Jestli si myslíš, že mluvení je tvé, zkus jednoho z nich trefit alchemistickou superzbraní. Nemyslím, že jsme se už setkali. Okamžitě mi podal opravdu pěknou vizitku. Klaus Lindemann, jsem velitel berlínských grimů. To byla jedna ze společností, které Earl označoval jako v pohodě. O německém týmu zjevně slyšelo i několik dalších lovců, protože v devu začali obdivně šeptat. Strčil jsem vizitku do kapsy. Nechci nikoho urazit. Mu to obvykle říká někdo, kdo se právě chystá někoho urazit. Řekl jsem, když jsem mu podal svoji vlastní vizitku. Owen Z. Pitt bojový účetní. Ano, ale váš příběh je absurdní. Nikdo tě nenutí mu věřit. Lindemann si otvrkl. Také to nemám v úmyslu. Agente Arschere. Federál sebou trhnul, nebyl zvyklý, že ho někdo vyvolává ve skupin celovců. Stěžka polkl a protože Aršer byl jeden z těch hubeněrů s vystouplým ohryskem, jeho nepohodlí bylo obzvlášť vědět. Ano, omlouvám se, že ti nabourávám utajení. Několik lovců se zasmálo, protože chlapi v obleku a se sluchátkem očividně patřili k UPKM. Nezáleželo na tom, ze které země jste pocházeli. UPKM znal každý lovec, když ne osobně, tak alespoň podle jejich reputace. Nevadilo by ti povědět našim ctěným hostům, jak jsem s Franksem odpálil svrchovanýho pána Hruzy. Aršir byl jako jelen lapený před předními světly. Ze zkušenosti jsem věděl, že novinářům umíl hád docela obstojně, ale my nebyli partička ignorantských naivků, co by se nechali vodit za nos. Těhle lidé si vydělávali zabíjením věcí, které by neměly existovat. Já, no, hem, nemohu to ani potvrdit, ani vyvrátit. Nervózně se rozhlédl po čekajících lovcích. Ohledně událostí na Novém Zélandu UPKM vydalo oficiální tiskové prohlášení a to je vše, co vám mohu říct. Děkuji, agenté. Přinutit úředníka přiznat, že se něco stalo, bylo skoro lepší než detaily, protože teď všechny mezery zaplňovala jejich představivost. Byla to vážně paráda. Obří mimozemský nemrtvej strom a šílený kultisti. Milovali byste to. Archer si příliš pozdě uvědomil, že když mě hned neodpálkoval, svým způsobem tím ostatním můj příběh potvrdil, což určitě nebylo jeho úkolem. Mladý agent se snažil být co nejdiskrétnější, když prchl do davu. Asi se bál, že ho za to jeho nadřízení sežerou. Bylo to dost skutečný, pověděl Lindemanovi angličan. Vláda Novýho Zélandu má dohodu o vzájemné pomoci s BNS. Jeho ton naznačoval, že má na britskou nadpřirozenou službu stejný názor, jaký my máme na UPKM. Jejich selekční skupina se zrovna navážela do jednoho našeho případu, ale pak se rychle zdejchli, aby pomohli při kontrole škod. Info od našince uvnitř říká, že šlo o něco opravdu velkýho. Uviděl jsem, co se stalo pořádění tý vobludej armonepa, přidal se velitel australanů. O celou oblast vove hnali kvůli armádnímu výzkumu, Stojí tam teď nový barák, co vypadá jako hodně divný a hodně velký silo a nikdo nechce ani ceknout, co je vevnitř. Lindemann si upravil své sako. Tak to tedy vypadá, že na Novém Zélandu se stalo něco mimořádného. To připuštění jako by ho bolelo. Uznávám svou chybu, pane Pite, Omlouvám se. Já vím, co v tom silu je. Studujou tam Arb -Munepa. Podle toho, co mi řekl vůdce kultuje těch věcí po celém světě zahrabaných víc? Erl chtěl, ať schromáždím informace, tak jsem to zkusil. A to není nejdivnější věc, co jsme v poslední době viděli. Ale LM měli během pár posledních let několik hodně divných případů. Tady pan Lindeman použil slovo mimořádný. A to podle mě sedí. Co vy lidi? Stalo se ve vašem koutku světa něco mimořádného? Další Evropan, zavalitý postarší chlap, se naklonil a něco pověděl svému tlumočníkovi. Ten rychle předkládal. Jako tahle věc vyšla z podzemí, vychází věci ze zdola i v sepsku. Tunely do středu světa. Kopáči? Starší muž to zopakoval. Kopáči těch děr vylezají na světlo. Jsou to nové věci, ale podle legend už tu dřív byly. U nás taky, přidal se rozložitý pořízek s ježatými černými vlasy. Já jsem z Orzel běli vojskovi zavěrajáci kontrakt. Vojenské kontrakty Bílý Oral z Polska. Poslední dva roky vídáme věci z podzemí. Monstra se vyhrabala ze země, odhalila tunely pod lodží. Ty věci, jak se to říká, hibernují. Dlouhou dobu ale probudili se a teď jsou pryč. Několik dalších lovců začalo mluvit najednou. Vyprávěli o podivných nových monstrech, co se probouzejí a vyhrabávají ze země. O moje portugalština byla mizerná, protože jsem se magicky naučil 500 let starý dialekt, ale mohl bych přísahat, že jeden brazilec se zmínil o celých zmizelých městech. Jeho tlumočník se ho snažil dohnat, když nám jeden z Indů pověděl, jak vláda jejich společnosti zakázala praskoumat vesnici na hranici s Pákistánem, která záhadně přišla o všechny obyvatele. Obě země se navzájem obvinovaly, ale první zprávy od armádních průzkumníků hovořily o nálezech čerstvě vykopaných tunelů, které vedly do ruin nějakého města hluboko pod povrchem. To se stalo před necelými dvěma měsíci. Zdá se, že spousta dlouho pohřbených věcí chce být znovu nalezena, poznamenala žena z Jižní Koreje. Její melodický hlas prořízl debatu a získal si veškerou pozornost. Její angličtina byla kultivovaná a pečlivě vyslovovaná. Náš velvyslanec nás informoval, abychom o tom nemluvili, ale domnívám se, že jsme měli podobný problém, v naší oblasti došlo k narušení mořského dna. Nevšiml jsem si, že se k nám připojil jeden z tlumočníků čínské lidové osvobozenecké armády. Něco na korejku vyštěkl a přestože jsem odpovědi nerozuměl, podle její ráznosti bylo jasné, že ho právě poslala někam. Vládní tlumočník utekl a se na ně běžel žalovat. Nevšímejte si ho? Došlo k incidentu, který zahan byl jejich flotilu. Naše vlády mají dohodu, že se o tom nebude mluvit, ale podle toho, co jsem právě slyšela, byste se o tom měli všichni dozvědět. Vaše vláda? Jsi vládní nebo soukromník? zeptal se podezřívavě Polák. Lovci Monster opravdu měli se svými konkurenty hodně společného. V mnoha věcech jsem soukromník, můžete mě nazývat konzultantkou, odpověděla nevině. Konzultantka? Spíš super tajná ninja agentka! Zašeptal mi jeden z Australanů. Očividně ženu znal. Na oceánském dně se objevila anomálie asi 2000 metrů pod vodou. Přes noc vyrostla z bahna. Anomálie? zeptal jsem se. to. Když to řekla, celou skupinu to ohromilo. Dva kilometry na šířku, podle sonarového průzkumu, přibližně 20 staveb. Největší z nich stovky metrů vysoká. Nemohli to být hlubiní, zeptal se Polák. Na ně to bylo příliš vyspělé. Nevíme, kdo ho obýval, ale dostalo se nám varování, že máme být ve střehu, protože obyvatelé město opustili hned, jak se vynořilo z bahna. Kam šli to, nevíme. Že brátská flotila, omlouvám se, severokorejská flotila na místě ztratila průzkumnou loď, a čínské námořnictvo tam později při vyšetřování z neznámých příčin přišlo o ponorku. Potom město zničili, aby nepadlo do rukou Američanů. A kdy k tomu došlo? Před dvěma týdny. Její poznámka vyvolala pořádný rozruch. Dobrdělé! Vyhrkl jsem a byl to jeden z nejsouvislejších komentářů, co ve skupině zazněli. Erlovo tušení bylo správné. Vynořoval se tu vzorec a šla z něj zatracená hruza. Nebyl jsem jediný, kdo hlásil šílené zprávy. Lovci z Jihoafrické republiky Prístovi potvrdili hlášení o izolovaných vesnicích, které byly nalezené úplně bez lidí, v ohništích stále hořelo, motory aut běžely, všude stopy po tunelech. Límu se podařilo z čínského lovce vydolovat příběh o podvodním městě podobný tomu, co nám vyprávěla Korejka. Národní bezpečnost byla jedna věc, ale většina lovců si uvědomovala, že tohle je mnohem větší než jedna země. Tlumočník ČLO A nás asi bude zastrašovat, ale nám byla jejich ponorka ukradená, nám dělalo starosti, co ji zničilo. Julie se od Francouzů dozvěděla o zvláštní nové aktivitě v pařížských katakombách a Erl se doslechl, že ruská společnost ztratila celý tým kvůli neznámému tvorovi, který terorizoval důl na Sibiři. Erl nám nařídil, ať se s ním sejdeme v jeho pokoji. V hotelovém obchodu se suvenýry koupil kreslenou mapu světa a přilepil ji na zeď. Do různých míst zapichoval barevné špendlíky, jak se mu hlásili další lovci. Za hodinu nám došlo padesátkové balení a stále přicházely další zprávy. Jak je možný, že jsme o tom neslyšeli, žasla Julie. Tohle je obrovský. My se spalu moc často nevidíme, a jestli si myslíš, že utajení prosazovaný naší vládou je zlý, v porovnání s jinýma zeměma je to slabotá. Aero se přečetl zprávu na telefonu, smutně potřásl hlavou a zapíchl nový špendlík do srandovně pokrouceného Mongolska. Další tunely. Samozřejmě, že jsme o něčem slyšeli, ale vždycky nám to připadalo jako náhodný útak monster, zamoření nebo jiná šílenost. Ale tahle Odstoupil od mapy, jako by si chtěl udělat představu o celkovém obrazu. Všichni tři jsme studovali mapu. Nedokázal jsem ukázat prstem na to, co mě znervozňovalo. O počty narostly už dřív. Když jsem nastoupil, byli jsme pořád v jednom kole. Jistě, ale to byla v rámci státu a většinou za to mohl zákaz soukromí hlavu. To byly jednotlivý monstra tady a tamhle, přirozený přírůstek, když se odstraní ta nejlepší věc, co je držela pod kontrolou. Ale na druhou stranu tohle... Julie si zamyšleně promnula krk. Tohle jsou výjimečné události s velkými dozvuky a všechno během posledních pár let. Lovci Monster SRO čelili dvěma a kdybychom je nezastavili včas, třem opravili je Erl. Copper Lake byl další vrcholek ledovce. Kdybych to rychle nezarazil, podělalo by se tam mnohem hůř. Ale ty naše jsou všechny propojený. Mačáda využívali starobilí, pro stejného starobilího dělal i hud a v Copper Lake byla nějak zapletená hůdova dcera. Ale k tomu došlo potom, co jsme zabili jejich boha Erle. připomněla mu Julie. Z toho se náboženství oklepe dost těžko, Křesťanství to zvládlo, poznamenal. Ale tohle prostě nesedí. Máme tu tři události spojený s přisluhovačema jednoho určitého starobilýho, ale on je, no, z toho je škvarek. Takže ty myslíš, že za nitky tahá někdo jemu podobnej? Tyhle nový události jsou jako ty naše, maličkosti, co se během chvilky vymknou kontrole. No pár jo, ale u spousty dalších nevíme, co se stalo. Lidi mizí, ukáže se a zdrhne novej druh monstra a většina jich je spojená s podzemím. Jakoby dlouho spali a teď se všichni začali prebouzet. Ale proč? A kam se pak zdechnou? V podstatě tu máme dva typy událostí. Věci se probouzejí a další věci do nás čourají klackem. Zkouší nás. Erl zabručel zíral na mapu. Tohle nejsou zamoření. Tohle je mobilizace. No co? A já nevím, ale přesně tohle viděl Majers. A teď začínám chápat, proč měl ten parachant problémy s nespavostí. Zatraceně nutí mě to přemýšlet, co všechno ještě vy neřekl nám. Měl bys Dvejnovi zavolat, navrhla Julie. Máš jeho číslo, Tohle byl důkaz, jak vážná situace je, protože to vypadalo, že Earl nežertuje. Shodli jsme se teda, že je to všechno propojený? Zeptal jsem se. Odpověď už jsem tušil, ale doufal jsem, že se mýlím. Uděláme to oficiální? Já je nevím jak. Musíme si promluvit se všemi, vyspovídat co nejvíc lovců. Rozhodl Earl. Neměl by to být problém. Co jsem koukal, zpráva už se šíří. Většina z nás si od přírody podezřívavá. Když se ta parta se ZEDem podělila o historky, všichni bystřejší lovci poznali, že se něco děje. Nepřekvapilo by mě, kdyby teď v hotelu vyselo podobných map deset. Bohu dík za tuhle konferenci, bez ní bychom si to dohromady nikdy nedali. Julie se zarazila. Co? Pak mi došlo, na co myslí. Tak konference... Už mě to taky napadlo, řekl Éro. Trochu podezřelí na časování k pořádání první podobné události. Skoro jako by chtěli, aby se sešlo co nejvíc různých lovců a dali hlavy dohromady. Pěkně zatracená schoda náhod. Ta UPKM chce, abychom na to přišli sami. Pak jsem zavrtěl hlavou a sám si odpověděl. O to nedává smysl. Oni tohle nepořádají a pokud by chtěli tenhle trend utajit, proč by tu konferenci vůbec povolovali? Proč by nám prostě neposlali e-mail pozor lovci, připravte se na invazi krtčích lidí? Možná to není u PKM, kdo tahá zanitky, nadhodil Erl. Tak kdo? zeptala se Julie. MPM má soukromí organizátory, ale v žádném případě by se nic nepořádalo bez svolení vlády. Nikdo. O to je jedno. Éno se rozhlédl. Pak sebral z nočního stolku laptop a naťukal kratičkou zprávu. Teď ne. V pokoji můžou být štěnice. Julie a já jsme si nervózně prohlédli stěny. Do čeho jsme se to sakra zapletli? Nálada na MKPLM se za posledních pár hodin drasticky změnila. Předtím tu vládla slavnostní atmosféra. Teď byla polovina Davu smrtelně vážná, když zjistila, že v tom není sama a že se něco děje po celém světě a druhá polovina neskutečně natřená, protože dospěla ke stejnému závěru a vymýšlela, jak na dané situaci vydělat střílením nových potvor. Lovci už jsou takoví. Navštívil jsem pár přednášek, co vypadaly zajímavě, jejich témata se dotýkala technické stránky lovu. Ukázalo se, že Němec Lindemann je bývalý člen elitní německé protiteroristické jednotky GSG-9 a chodící encyklopedie, když došlo na zabíjení Fej. Jen samotná přednáška stačila, abych ho začal uznávat. Jasně, předtím mě urazil, ale zase mě urazil jeden z nejlepších. Pak jsem šel na jednu nudnou debatu o politice, ale účastnila se i má žena, tak jsem neměl na výběr. Většinu času se hádala s idiotem s profesorským titulem, co obhajoval právo na spravedlivý proces pro inteligentní nemrtvé. Potom následovala přednáška o výběrech z Fonasilu a jak si zařídit vyplácení ve splátkách, ale po 15 minutách poslouchání informací, co už jsem znal, jsem se vyplížil ven. Rozhovory na chodbách se také změnily. Hloupí lovci nežili moc dlouho a my pracovali v odvětví, kde si lidé hýčkali zdravou míru paranoje. Hosté věděli, že se něco děje a mnoho z nich došlo ke stejnému závěru jako my. Konference byla přetvářka příliš podezřelé na časování. Prosazovatelé oficiální politiky nechtěli, aby se svět lovců dozvěděl, že se něco chystá, ale někdo s dostatečnými kontakty zařídil, aby se mohli sejít a téma vyplavalo na povrch. Ale nejednali s nimi na rovinu, neukázali se a prostě jim to neřekli. Měl následovat další velký projev. Když jsem prvé četl popisek o tom, jak bude ředitel UPKM diskutovat o politice, nenapadlo by mě, že to bude takový nával. Avšak, když teď všude poletovalo tolik nových konspiračních teorií, u dveří do sálu už na začátek projevu čekal Daf. Na neštěstí se v sále motalo i pár pitomců z PT, což znamenalo, že jsem se kvůli zákazu přiblížení musel držet stranou. Já ale chtěl slyšet, co bude Stark říkat, tak jsem si počkal, až zhasnou světla, než jsem vlezl dovnitř. Místnost praskala ve švech, nemyslel jsem si, že si mě někdo všiml. Vzadu stál i John Van Zandt, jehož jméno bylo na soudním rozhodnutí taky. Poslední vstoupil agent Franks, jen stál na místě a mračil se. Po chvíli později vyšel na pódium za sporadického potlesku ředitel Stark. Za ním přišla skupinka neznámých byrokratů, co se posadili na rozkládací židle vzadu na pódium. Pobavilo mě, že Stark už si pořídil svitu. Majer si vystačil jen s Franksem a pak mi došlo, jak moc je divné, že nejslavnější zaměstnanec UPKM trčí v zemi nikoho a nesedí na prestižních křeslech. Jaký k tomu měli důvod? Podíval jsem se na Frankse, ale jeho výraz byl stejně nečitelný jako vždy. Prvních pár minut projevu tvořili jen předem připravené keci. Jediným zajímavým drobkem bylo, že vláda Spojených států amerických přidělí několik velkých nových kontraktů na zajištění základen před monstry. Účetnická stránka mého mozku si to zapsala, ale ta lovecká se být zajímala o podivnou podzemní invazi. Stark změnil téma, ale teď blábolil o spolupráci a hodnocení misí. Publikum začínalo být napjaté. Pokud něco věděl o tom, co se dělo po celém světě, lovci to chtěli vědět taky. Chtěli pořádné maso, ale on jim servíroval jen blafy. Pověz nám, co víte, Zakřičel muž uprostřed sálu. Nedokázal jsem poznat, kdo to je, ale zapůsobilo na mě, že naše trpělivost vydržela tak dlouho. Stark předstíral, že neslyší a četl dál. Pak něco podobného zaječel další lovec, pak jiný vznesl dosti nezdvořilou otázku a byrokrati za Starkem se začali nervózně ošívat. Stark si povolil náhle příliš těsnou kravatu. Musela dost škrtit jeho buldočí krk. Všichni se uklidněme. Nevím, o čem tam mluvíte. Lžeš? Tohle obvinění vyvolalo u UPKM agentů v publiku rozruch. Pohledem zjišťovali, kdo ho vznesl. Earl Herbinger je ušetřil problému s hledáním, prostě se postavil, aby ho všichni viděli. My v srdci víme. Víme o útocích. Nemarně náš čas. Stark zbledl, když uviděl, kdo na něj mluví. Nevěděl jsem, jakou mají ti dva společnou historii, ale bylo naprosto jasné, že Stark Erla nesnášel a trochu se ho bál. Co to jen Erl má se sbíráním osobních antipatií ze strany ředitelů UPKM? Musíte se uklidnit, jinak vás nechám vyvést ochrankou. Ochrankou? Franks si frustrovaně povzdechl. Pěkné! Zaplatil bych balík, jen abych se mohl podívat na zápas mezi blčím mužem a Frankensteinem. A to by byla úžasná událost na úrovni souboje titánů. Erl se posadil, ale já poznal, že ještě neskončil. Jakmile začal Erl tlačit, nepřestal, dokud nedostal, co chtěl. Kde jsem to skončil? Mikrofon zachytil vibrující mobil ve stárkově kapse. Snažil se ho ignorovat a dál číst svůj stále zbytečnější projev. Agent Franks zvedl ruku ke sluchátku, zachmuřil se. Jeho hrubé rysy se stáhly v nebezpečném výrazu, než rychle odešel ze sálu. Tři muži od vlády sedící za stárkem současně sáhli do kapes. Přes sál jsem viděl svítící displeje mobilů. Federálové si rychle vyměnili pár pohledů, dva pak vstali a kvapně opustili pódium. Zbytek agentů, který se staral o bezpečnost, začal těše mluvit do svých vysílaček. V celém publiku bzučeli telefony, pár agentům UPKM, co si je zapomněli stlumit, zvonili. Všem agentům v dohledu někdo volal. Něco se dělo. V publiku narůstal hukot. Agent Stark dál četl připravené poznámky a nechal hovor spadnout do hlasové schránky, jen aby mu kapsa o pár vteřin později začala zvonit znovu. Konečně vzhlédl od svých papírů, prohlédl se publikum, uviděl všechny ty svítící displeje a došlo mu, že má problém. Raději to zvednu, třeba mi volá mančelka. Nervózně se zasmál, zakryl mikrofon dlaní a otočil se, aby si zavolal. Stark poslouchal a dobrých 30 vteřin nevydal jediný zvuk. Bylo to dost zneklidňující. Když se otočil zpátky, měl vyvalené oči. No, ehem, podívejme se důležité záležitosti. Musíte mne na okamžik omluvit. Udělal pár váhavých kroků, než mu došlo, že by toho měl říct trochu více, vrátil se k mikrofonu. Hned jsem zpátky. Není důvod se vzrušovat. Prosím, zůstaňte sedět. A pak ředitel UPKM utekl z pódia. Hukot davu se vyvinul v podezřívavý šepot stovek lovců. Poslední vládní zaměstnanec na pódiu se rozhlédl, uvědomil si, že zůstal úplně sám, vstal a spěchal za svým šéfem. Uplynula minuta, ale nepřicházel nikdo, kdo by zaplnil prázdnotu. Peď už jsme nepochybovali, že se stalo něco zajímavého. Přiveďte tanečnice, křikl jeden australan. Všeobecný nervózní smích. Můj telefon zavibroval. Vytáhl jsem ho, čekal jsem textovku od někoho ze svého týmu. Strachou štěstí někdo odposlechl hovor UPKM a bude vědět, co se děje. Číslo se však uvedlo jako neznámé. Chcete vědět, co se děje? Schůzka v místnosti 212. Máte pět minut. Zvláštní, ale dokud jsem nevzhlédl, netušil jsem, jak moc divné to je. Asi 50 dalších lovců rozptýlených po sále si četlo v mobilech. Ve většině jsem poznal velitele týmů a manažery různých společností. Fanzant, který stál jen pár metrů ode mě, mi ukázal svůj telefon. Všichni jsme obdrželi stejnou zprávu.